Сексията с Карамфили. Много, много отдавна в едно далечно кралство, една кралица родила красива дъщеря. Тя поканила най-добрата си приятелка, прекрасната вълшебница горската кралица и Синей, за да видят бебето. Но докато горската кралица пътувала към двореца се случила голяма беда. Злият магиосник проследил горската кралица в кралството. Ето къде си била. Това е сина ти. И че е това красиво бебе. Кралската дъщеря ли е? Не смей да се доближаваш. Изведи ги от тук, веднага. О, искаш да ме спреш така ли? И колко дълго ще бягат от мен? Докато сина ти навърши 21 години, аз ще го преследвам. Минали много години от тази епична битка. Сега ще ви отведем към следващата част от историята в малко сълце недалеч от кралството. Там живеел Селенин със сина си Стефан и дъщеря си Фелисия. Селенинат бил много беден и притежавал много малко. Когато разбрал, че е време да напусне този свят, повикал децата си. Скъпи мои деца, цял живот съм ви обичал с цялото си сърце. Единствените ви вещи са това, което виждате. Кокошката, двете табуретки, сламената постеля, тази сексия с карамфили и този сребърен пръстен. Мила моя дъще, на теб ще дам сексията с карамфили и сребърния пръстен, а синът ми може да вземе всичко останало. Татко... Никакви вещи не ми трябват. Куп нея само за теб, за обичта и благословията ти. Ах, любимата ми дъщеря, има толкова неща, които трябваше да... А. А. И селянинат поел светния си да. Братът взел двете таборетки, постелията и кокошката и оставила на Фелисия саксията с карафили и сребърния пръстен. Тази пръстен би трябвало да ти донесе няколко монети. О, не, братко. Татко даде този пръстен на мен. Той само това ми остави. Никога няма да се разделя с него. Как искаш. Но не очаквай от мен да ти издържам, сестра. От сега нататък трябва да се справиш сама. Кокошката, зеленчуците от градината. И всичко останало е мое, и само мое, дори яйцата от кокошката. Филисия е много се натъжила, че братия е толкова себичен. Помислила, че никога повече няма да се почувства щастлива или обичена. И тогава видяла сексията с Карамфили, които умирали от жажда. О, мили мои цветя! И вие ли се чувствате необичани и необгрижвани? Тъжни ли сте като мен? И все пак ухаете толкова хубаво, най-прекрасният аромат в целия свят. Обичам ви, мили мои карамфили, и винаги ще ви обичам. От сега нататък ще бъдам най-добрите приятели и аз ще посветя живота си на това да се грижа за вас. Имате нужда от вода? Изчакайте, сега ще ви донеса от фонтана. Фелисия изтичала е до фонтана край разрушеното имение близо до гората. Тя так му поднесла стомната, за да я напълни, когато чула красива музика и е видяла удивителна гледка. Трува ми се, че има някой зад фонтана. Моля те, който и да си, ела насам. Няма от какво да се боиш. Господарке, простете ми. Нямах намерение да шпионирам. Не знаех, че сте тук. Спокойно, детето ми. О! Ти си толкова изящна и красива. Вечеряла ли си? Не, Ваше Височество. Тогава моля те, вечеряй с мен. Ела, седни тук. Много сте добре, господарки. Кралицата сама сервирала на Фелисия. Храната била по-вкусна от всичко, което Фелисия някога била опитвала. Когато се нахранили... Много ви благодаря, господарке моя. Нямам много вещи, но имам една саксия с карамфили. Обичам ги повече от всичко. Карамфилите са най-ароматните цветя, които съм виждала. Позволете ми да ви ги подаря в знак на моята благодарност към вас. Няма за какво да ми благодариш, скъпа моя. Но ако това ще те направи щастлива, с радост ще приема твоята саксия с карамфили. Благодаря ви, господарки. Моля ви, изчакайте ме, аз ще изтичам от дома и ще ви я донеса. «Добре, ще изчакам. Имаш цялото време!» Фелисия изтичала от дома за сексията с карамфили, но когато отишла до Прозореца, където я оставила, намерила само една зелка. Стефан бил откраднал карамфилите и ги заменил с зелка. Натъжена, Фелисия се върнала при горската кралица. «Господарке, много съжалявам, но явно брат ми е взел сексията ми с карамфили». Моля ви, приемете това. Това е всичко, което имам и бих желала да го вземете. Но ако го взема, за теб няма да остане нищо. Господарке, вашето приятелство ми е достатъчно. Много добре. Не се притеснявай, скъпа моя. Скоро всичките ти тревоги ще изчезнат. Ето стомната ти. Забрави да я вземеш. Това е подарък за раздяла от мен. Ние отново ще се срещнем, скъпа моя. Ще се видим при пукването на 21-та зора. Тогава горската кралица изчезнала в проблясък от светлина. Фелисия стояла там, онемяла. Фелисия се прибрала от дома с томната, но сърцето я боляло за карамфилите, защото ги обичала повече от всичко на света. Тя погледнала зелката, която стояла там, където били каранфилите й, и в пристъп на гняв я взела, за да я изхвърли през прозореца. Тогава чула странен глас. Не дай! Моля, да не ме хвърли! Но ти си зелка и говориш! Никога не съм проговарял досега, но сега се обадих, може би, заради идването на 21-та сора. Ако ме засадиш при другарите ми... Ще ти кажа, че твоите карамфили са под леглото на брат ти Стефан! Фелисия отишла в градината и засадила зелката. После изтичала в стаята на брат си и видяла цяла армия плъхове, които се опитвали да изядат карамфилите. Фелисия изпаднала в ужас. Единственото, което и хрумнало, било да спаси любимите си цветя, като ги полее с вода от стомната. Любимите ми карамфили, вие сте добре. Много се притесних за вас. Да, така е. Как иначе да са? Ти си говореща кокошка. Не знам как стана. Никога сега не съм говорила. Сигурно е заради идването на 21-та зора. А -а! Каква е тази 31-та зора? Никога не съм можела да пазя тайни. Горската кралица ме превърна в кокошка. Аз съм майката на Стефан. Един ден, една кралица от далечни земи почука на вратата ми. Тя носеше на най-красивото бебе, което съм виждала през живота си, а аз съм виждала много, защото бях бавачка. Кралицата беше болна и изтощена, но аз обещах, че ще се грижа за теб, като се сводете. Един ден, горската кралица дойде тук с аксия с карамфили и пръстен, и помоли съпруга ми да ти ги даде, когато пораснеш». Тя взе кралицата със себе си и преди да тръгнем ме превърна в кокошка, за да не разкажа тайната на никого преди 21-та зора. Само това знам. О, виж, вече е се зазори! Когато Фелисия видяла горската кралица, тя изтичала е в градината, за да я поздрави и оставила карамфилите. Кралицата стояла пред нея с усмивка. «А, скъпа моя Фелисия!» Чакам тази сутрин от години. Бавачката ти е казала нещичко, но все още не ти е разказала всичко. Господарке, къде е майка ми? Може ли да я видя? Аз лично ще те заведа при нея. Тя е на безопасно място. Аз съм причината злият магиосник да те нападне, скъпа моя. Като горска кралица трябваше да защитя природата от злия магиосник, който искаше да я завладее. Тъй като не успя да ме победи, той реши да прекрати господството ми, като ми отнесена, защото той щеше да наследи вълшебните ми сили, когато навърши 21 години. Аз знаех, че злият магиосник ще търси него и теб, докато ви открие. Затова те оставих да растеж като обикновено селско момиче, за да не успее да те намери. Защо би искал да ми стори зло, господарке? Защото ти е писано да бъдеш истинската любов на сина ми и силата на тази обич да го пази. И къде е сега си надви? Тук съм мила. Твоята любов го защитава, скъпа моя. Любов там ли? Но аз никога не съм го виждала. О! Напротив, ти го обичаш повече от всичко на света. Саксията с карамфили? Саксията с карамфили? Превърнах сина си в саксия с карамфили, за да е близо до теб, докато навърши 21 години. Днес е зората на 21-та година. 21-та зора! Аз лият магиосник? Какво стана с него? Плаховете бяха неговата армия, както и тези зелки. Сега синът ми навърши 21 години и наследи всичките ми стили, така че злият магиосник е безсилен. Особено след като любовта ти винаги ще го закриля. Така е, нали? А той обича ли ме? Обичам те повече от живота си, скъпа моя. И всеки изминал ден тази любов ще става все по-дълбока. Ще ме приемеш ли за твой съпруг? О, да! Всичките ти мъки приключиха, скъпа моя. И ти ще вземеш полагаемото си място като принцеса. Ще те заведа при твоята майка и ще отпразнуваме сватбата в истински разкош и великолепие. Но преди това, кажи ми как искаш да накажа лошият ти брат. Не дейте, господарке. Реших да му простя. Ти от не единственото, което си обичала, а ти му прощаваш? Толкова съм щастлива и благодарна, че искам всички да са щастливи. Върни човешки облик на милата бавачка и позволи на нея и на сина и Стефан да живеят въхолство и щастие. Много добре, скъпа моя. те никога повече няма да познаят ускъдица, а Стефан ще живее като мил и състрадателен господин, идеален син на своята майка. И така всичко се наредило. Принцеса Фелисия се омъжила за принц Карамфил и живели дълго и щастливо.